Оце вже буде інтересненько. Отож, let's go on my скандинавська квітко, скажи мені, як пишуться рунами моє ім'я. Тоді я викую тобі обручку, може навіть із заліза моєї крові. Бо ж біда з тими квітами, аби зброя не поіржавіла. Чай з молоком, хороше віске. Найвже буде клен Моранжі, пейся з ним і фінський хліб, оце би я назвала мрією, плюс двійко парубків для роботи у мене на кухні. Останнє додаю вже з коридору, несучи свій чай до робочої кімнати, до улюбленого напою, до загрози алкоголізму, тху хуть ху до писання статті про секс і їдло. Отож, браза енсістас, заковтнувши трохи віски, рідини живильної, не вам благує вість про секс і їдло. Ну так, не думали бис, що я вам тут пропаганду алкогольних напоїв проводитиму. Ну і ще раз ні, навіть ніякої ганджі чи амфітамінів. Це все, як казали Рагулі в дитинстві, понти для приїжджих. Треба вдаватися до чогось традиційного, а властивого нам, браття, гей-славяня. Не зрозуміти мене хибно, тим більше насолода, сексом є теж саме, що насолода їдлом. Щоправда, перше здоровіше. Але бувають винятки, і секс, і їдло бувають здоровими і безпечними. І ясно, що це вас не цікавить, і те й інше бувають небезпечні і захоплюючі. Це вас цікавить до пори, до часу. Отож... Давайте пошукаємо компромісів. І оскільки назва нашого видання доволі однозначна, мова йтиме саме про екстремальні види сексу та їдла. Діарбраза ЕНСістас. Дурати вас ніхто не збирається, оповідатиму все з власного сивояйцевого досвіду та досвіду моїх рідно близьких. Інколи у просунутих гомо Буває нехила засувка конкретно на сексі. Скажімо, ми з моїм приятелем в молодості заповзялися встановити рекорд із кількості найдебільніших міст для занять оральним і не тільки сексом. Спробую, а гласіть шматок потужного списку. На дереві взимку. З бонтом полізли Новий рік зустрічати. На верхньому поверсі офісної будівлі на Великій Васильківській. Під кінець робочого дня а в розпал шарудіння поверхами сторожів та охоронців. Якби застукали, ми би наркошами прикинулись. В туалеті на пароплаві, щоправда шведському, так що туалет був чистішим за квартиру невротика. А в туалеті убитому, поїзному. Українському. Ледь самі не поставали невротиками. Постійно калатає і трусить. Ломляться пасажири. І все-таки ми кінчили разом. В купе пасажирського потяга, Зашившись у спальник, Було тіснувато, гаряче, Спальник болонєвий. І смішно. Внизу розв'язували кросворди, Тихі пенсії. Ото таке от скандинавська квітко – Таким писаловом і заробляю. Не можу сказати, що дуже напружуюся. Так само, як і не можу сказати, що живу своєю роботою. Добре ж було про мене написано. Типу журналістка в типу журналах. З новим роком, з новим днем, з новим хлопцем Василем. Ну от і все, карамія, традиційні останні поцілунки. Але то так, ніби ти просто йдеш на роботу зустрічатися зі своїми грьобаними британцями. Я зовсім гола, проводжу тебе до дверей, ми ще довго цілуємось на сірій бетонній ранковій клітці. Спати я вже не зможу, так само, як і читати. Згодом я встану і навіть робитиму якісь ранкові вправи. Замість гантель у мене дві пляшки віски. Одна до половини повна, інша геть порожня, зате із товстенного скла, так що все врівноважується. А потім я їстиму величезну яєчню з копченим салом та